згох!» – їжачий вол, – засміялась Тамара. – А ти, Іване, хоч і дурний та розумний. «Розумний дурнийсько!» – і легенько пальчиком своїм заморкузяним Івана поносить Іван хотів було образитись, та вони вже виходили з лісу. А ось і хати, і Тамарчина хата схожа на грибка, на бік схиленого. «Не кажи мені про невесту», – попрохав Іван. – «Якщо вже так хочеш, то я на тобі женюсь. Треба ти мені такий, як з-під віник, засміялась Тамара, і замахнувшись рукою, пішла кудись швидко-швидко, може до того ж Льозькі, до іншого свого кавалера Іванові стало сумно і радісно водночас. Він бо не зачепив цієї жінки, бо ж у нього є своя. Та таки побачив голу жінку. Ну, на річці, де всі голі, не щитається. У Таумі теж на карточці видно груди, але ж не зусім. Ноги не до кінця Отби їх побачити Станацька подумав Іван Чи то про груди, чи то про ноги І геть засоромився Добре, що ніхто не бачив Дрімало серед теплої весни Село У хаті ж сиділи і весело вели балачки Мама, Панаска, Олена, Метро І ще кілько незнакомих Іванові людей Мусив Іван сідати І трохи навіть горілочки випив Карапалинку а чого в голові приємно зашуміло, випив за їхньою Маркою щастя, життя щасливе. Боявся Іван сказати, що ніякого життя в них не буде. Сидів пік раків і кліпав очима, кудись плив світ, легенько, мов човен по тихій воді. А річка теж ледь чутно плюскотіла. За чаном плив їжак, а за ними маленька пухнаста хмарка. Я не буду вас кропити, сказала Хмарка, бо сьогодні Іван посватався і житимось з двома жінками, як цар, як той, як...» Тут Іван зрозумів, що хмарка дуже забула, як звати того царя, що живе з багатьма жінками, і засміявся. «Чого тобі, Іване?» – спитала мама панаска. «Ик, чого тобі?» Коли на маму нападала гикавка, Іван то добре знав. Пити їй більше не можна, і пора йти додому. Він підвівся і став... Дякувати. Тут згадали про Тамарку, і він збрахав, що Тамарка пішла за конхветами, а й халвою, що вони про всеньке договорились. А їм треба збиратися йти, бо не близька дорога. Ще ніч, чого доброго тутечки застане, а там же яке-неяке хазяйство. Після довгого прощання мами Панаски зі свахою Оленою і сватом Петром, що звідкись нагодився, теж добре похитуючись, вони нарешті рушили додому». Мама Панаска збиралась на Іванову руку і твердила, що то нічого. Такий день троньки Мона і їй старі причаститись. Іван погоджувався, а вже ж можна чомби дні. Мона Мона і пінути самогона. Хі, мамо, як сказала мама Панаска. Коли геть під вечір обоє втомлені, дістались нарешті додому. Там на них чекав сюрприз. На лавочці коло воріт сидів якийсь старезний дід з довгою бородою. Сивий, як лунь, як. Остання весняна памороз у потертому чорному костюмі, а біля нього стояла стара, теж потерта сумка. «Доброго вечора, Панасія», – сказав дід, коли вони підійшли близько. «Не пізнаєш? А то хто? Невже мій син Іван?» Дід дивився на них обох, і очі його стали сльозитись, а руки тремтіти. Враз він забухикав, затрясся, кашляв довго і натужно, все не міг ніяк зупинитись. За врота рота долонею, а кашель і через неї просочувався. Вибачте, сказав, коли нарешті перестав. Нащо ж ти прийшов? спитала мама Панаска діда. Хіба не бачиш? сказав дід, сина повидіти перед смертю хотів. Дай тебе і померти біля вас, якщо дозволите. Померти? Он як він прийшов до нас умирати. Мама Панаска взялася руками в боки, схожою стала на Пантеру. «Ти кобіло, подумав Іван, – «а де ти раніше був? Де ти був, коли я з цим нещасним дитям мучилась? Чого ж ти, як заєць посеред поля, його покинув? Бо дурний був, бо він був дурний!» Панаска змахнула руками, от-от полетить, здавалось. А тепер-ка перед смертю порозумнів, так виходить, «Добрий розумник!» Чоловік перед ними мовчав і знову закашлявся. Іван уже зрозумів, хто він такий. Хто то? Невже його батько, про якого він з думав, передумав? Теплий жаль розлився Івановими грудьми. Мамо, простогнав Іван, то наш тато. Тато, приблуда гаспицька, юда скаріот, а не тато, грибнула мама Панаска. То тая Паскуда, що тебе маленького, нещасного, покинула разом зі мною, як узнала, яким ти будеш. Бач. Тілігенське вчительське звання не дозволяло йому мати такого сина. Стидно йому було, в дурдом тебе хотів оддати, а як я не згодилась, то здимів, як тая кулька гамняка. Мама Панаска схопила діда тата Миколу за плечі стала трясти. Тоді зіштовхнула з лавки, а як він упав, сказала Вибітайся перед моєї хати, щоб не мої, ні людські очі не бачили того смердючого подобія. А не заберися, міліцію покличу, або й наших кукуріцьких хлопців. Вони тебе в два щоти у рів якийсь викинуть, там і стохнеш досрочно. Так що по-доброму вімітайсь, ще до ночі. З тим мама Панаска й пішла до оселі. Біля порога оглянулась. А ти чого стовбичиш, як налий панькуло болота, до Івана. Марш до хати жраних застовбиджений, свиню пора годувати, піло поможеш робити. Іван, назиркнувши на батька, щоб уповздолавки до лавки і сперся на неї, щоб звестись, мусив плентатись за мамою. Ноги в нього були, наче ватяні, а тіло геть задерев'яніло. Його дрібно-дрібно калатала пропасниця. Губи то розтулялися, то стулялися. Розумів, що треба щось сказати батькові на прощання, але що? Так він заплентався до хати. «Чого ти як з хреста, знятись?" питала мама. Тож наволоч, сволочина безпутня і безпроспітна. Він і мене, і тебе кинув. Тож таке поторочча. Мама казала щось далі. У Івановій голові загуділо і гуділо, чимдуж. Він стис руками голову, щоб вона не одірвалась і не полетіла хтось на куди. Мамо, хата кудись пливе, прошепота Іван. Мама підійшла і струснула його за плечі, глянула вічі. Йди принеси зела, там у хліві, в кошику. Я зараз води нагрію, запаримо льосі. Мама здавалася вже геть тверезою. Іван хотів щось сказати, та не посмів. поплентався до хліва, на півдорозі все ж спинився, постояв, повернув до воріт, виглянув, батько чіпів на лавочці. «Сидітиме так цілу ніч», – подумав Іван. «Сидітиме і нічого не висидить». Йому раптом стало радісно от того. Нехай, як мама засне, він винесе батькові куфайку, на той старого кожуха, накриє, і на лавці буде незимно. Він пішов до хліва по кошика навіть за свистів, точніше сказати фіїть, фіїть, бо не вмів насправді свистіти. Він не вдавалось. А може, щерба в зубі зважала. Як той зубисько почне боліти, то мама заварює кору дуба й полоща. Мама не раз гризлась, грозилась повезти його в район, до лікарні, щоб зуба полікували, чи вирвали, як і того, що в кутку, тоже болить часом, а не є. Та Іван, заявивши, швидше помре, ніж здасться, щоб зуба рвали. Чим обценьками. «Мама! Та є, кажуть, спеціальні такі, а перед тим заморожуватимуть!» «Заморожуватимуть? Як то?» – чудовався Іван. Уявив, як на зуби кладуть до рота ціленьку людяну брилу, як вона туди влізе. Мама заспокоїла, а то вкола такого дають, що зуба заморожує. «У кола!» – закричав тоді Іван. «Мені у кола, у мого зуба!»